ربنا الله ربنا ربنا ربنا ربنا ليس والله يلو يا شباب القلوب من سيواكم حل اولى ولا الورا اي قبلكم في الذو فعلى فكرة هنا لا قيصر من سواكم في حديث أو قديم أطلع لقرآن فبحا للرشاب في مسمع سون العظيم في فغير الله ربا للعباد من سواكم في حديث أو قديم أطلع لقرآن فبحا للرشاب في مسمع سون العظيم ليس غير الله ربا ليس غير الله ربا للعباد اشهرا الى شرف الحدود نمت واقح في حدودي فقد ساهمنا لا قيصرا ربنا الله ربنا الله ليس ورب يوم الله نحمده تعالى ونستعينه ونستبخره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاد له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة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 Qala Allahu tabarak wa ta'ala A'udhu billah min ash-shaytanir-rajim Ya eyyuhalladayna Amanut takullaha haqqa tuqatih Wala tamootunne illa وأنتum muslimoon Thumma amma ba'd First of all I'm going to approach First of all I'm going to na određene greške kod mnogih danas koji su prisutni na polju dave i pozivaju slijedženju Kur'ana i Sunneta a u određenim pitanjima su napravili greške posjećam vas da smo spomenuli nešto o tih greški i ukazali na jednu osnovu koje mora svaki svako onaj ko poziva lape baraka tala da zna jer ako ne bude znao onda će uzeti neke stvari površno pa će napraviti ogromne, ogromnu grešku kao što su mnogi već napravili Pomenuli smo riječi Imam Gazalije Rahmehullah koji je ukazao da se svi nazivi, odnosno da se sva djela i sve riječi bez obzira na mnoštvo njihovih vrsta mogu svesti na osnovne tri vrste. Pa je rekao prva vrsta jesu grijesi druga vrsta jesu djela pokornosti <kli> i treća vrsta jesu ubahat dozvoljene stvari pa ukazao da prva vrsta ne mijenja svoju prirodu zbog nijeta dok druge dvije mijenjaju sa nijetom mijenja se njihova priroda Tako da stvar koja je dozvoljena, ako čovjek bude došao u njoj sa dobrim, nije može da je preobrati u i bade sa Allahu dobro djela. Kao što sa lošim, nije može da je preobrati u griha Allahu dželašenuhu dobro djela. Kao što također sa Dijelom koje je osnovi i bares Allah, ne lešano. Kao što je namaz, kao što je post, tako dalje. Sa dobrim nijetom ili sa više dobrih njeta može čovjek da zaradi mnogo veću nagradu nego li da ga obično učini. Ali i sa lošim nijetom može šta? Da zaradi grijeh, iako je to dijelo u osnovi dobro, osnovi dobro. I baža Allah te baraka tala. Kao što je čovjek koji se pretvaro namaz. Monafik. Pa mu ne koristi njegov namaz. I on od njega nema hajera već ima samo šrt. To pa već ja se kazna. Kod Allaha te baraka tala. Ali nas ovdje šta je interesovalo i nas smo posebno ukazali braća? Posebno smo ukazali na prvu vrstu te to su grijece. To jest da ga zbog kneza ne mijenja svoju prirodu. Zato niko ne može da dođe da kaže mi imamo dobar nijet. A on da radi grih Allahu da lešane. I da zbog toga što je što on ima dobar nijet, da zbog toga mu se odobrava da on čini grije, bilo da se radi o manjim ili većim grijesima na toj osnovi i po toj formuli mnogi su braćao dozvolili sebi da čini greh Allah te barek latala pravdajući se da u tome veća poris ili manja šteta i tako dalje i tako dalje koristeći jedno od fikskih od pravila iz pravila usuli fikha na ovom polju međutim šta se zaborav le preskače preskače se upravo ova stvar Da ovo pravilo ne dolazi kada u pitanju šta? Kada u pitanju grijeha Allahu Đelešanuhu. A pogotovo ne može doći kada u pitanju osnova dina. Ne može doći. Kada u pitanju imani kufr, širk, to ne može da dođe. Jer koja je to veća šteta nego da učiniš širk Allahu, Allahu Đelešanuhu? Koja je to veća šteta nego da učiniš kufr? U Allah te dola reka Koja Dakle, ne može to da, do, da dođe u obzir i da se ljudi s tim koriste. Zato, imam gledali, to uspominje, jel? Da svako onaj ko tako uzme ove stvari, pa čini grijeha, Allahođe za šanu govoreći, da ima dobar nijed. Kaže, to je džahil i neznalica. Džahil i neznalica. Ako zna, kaže, to je prkosnik. Ako zna da je to zabranjeno i opet tako radi, kaže, to je prkosnik koji prkos je Allah uđelešanom njegovom poslaniku, mm. sallallahu alaihi wa sallam, a kaže, ako ne zna, onda snosi i grije zbog toga što ne, što ne nauči. Onda snosi i grije zbog toga toga što? Što ne nauči. Također smo, braći, dakle spomenuli ove stvari kao i što smo spomenuli riječi Ibnul Kayyma ađelzi, rahmehullah, Ibn Taymi, rahmehullah, koji sve ove stvari svode našta, na to da ukažemo na grešku koja se pojavila, na grešku koja se pojavila, i da ukažemo, da bismo smo toga mogli da ukažemo, braćo našta, na činjenično stanje o kome stalno govorimo i nastavimo, da pojasnimo ovo ljudima kako bi ljudi napustili, kako bi ljudi napustili, vjeru današtice u koju su se mnogi muslimani učlanili a ta vjera jeste demokratija i kako bismo ukazali na zablodu onih koji ulaze u parlamente i na zablodu onih koji ih izglasavaju odnosno da ovde neko ne misli da ta zabloda može biti samo grije ovde se radi, radi o kufru onih koji ulaze u parlamente i o kufru onih koji ih glasaju O kufru onih koji ulaze u parlamente i o kufru onih koji izglasavaju. Zato ćemo, braću, inšallahi, ovom prilikom ukratko nastojati da ukažemo zbog čega oni koji ulaze u parlament, šta je to, koje je to njihovo djelo, zbog čega postaju kjafiri. Zbog čega postaju kjafirni? Šta je to što ih odvodi u kufr? Da bismo inšallahe ovu stvar znali, kad budemo svijetu govorili, kad budemo ljude, ljude pozivali, da napuste to, da im znamo kazati zbog čega to. Zbog čega je to zabranjeno? Da ne pričamo prazne priče, a ne znamo da objasnimo čovjeku zbog čega je zabranjeno da čovjek uđe u parlament? Koji je to razlog? Šta je to ako uđe, učini ga tjafirom. S obzirom vraću da je narod taj, s kome u demokratiji pripada vlast, i s obzirom da narod je onaj koji tu vlast provodi putem svojih izabranika, to jeste onih poslanika koji je izglasa. U narodu, u celokupnom narodu, dakle, javljaju se šta? Dvije skupine. Jedna manja, to su oni koji će biti izabrani i ući u parlament. I druga skupina koja je veća i većinska, a to je skupina koja bira. Koja bira. Kažem, braću, da ove ove skupine... Ove obje skupine upadaju u kufr. I članovi parlamenta i oni koji biraju te članove te članove parlamente. Obe upadaju u kufr. S čime vraću poslanik u skupštini čini kufr? Kao prvo razlog vraću njegovog kufra je to što su Oni zapravo oni kojima pripada vlast koja se sprovodi nad narodom. Članovi parlamenta. I jesu vraću ona skupina. Kojima pripada vlast. I to ona vlast koja se sprovodi nad, nad narodom. Oni dakle. Oni su vlasnici toga. Čak do te mere da skupštini račun polaže i sama vlada sama vlada koja je kao izvršno izvršni organ u tom sistemu ona polaže račun parlamentu da li je nešto sprovedeno nije sprovedeno i upravo iz, iz tog parlamenta šta izlaze ministri dakle koji ulaze ulaze u te O tevlad. Kao što braćo, su ti ljudi upravo i ta skupina, jesu oni koji sami izblašavaju i izmišljaju i uspostavljaju zakon za narod. Sami to čine. Oni dali su sebi za pravo ili pristali su da Zakon po kome će se narod vladat i upravljat i žiret da sami to izglasavaju i da sami narodu propisuju šta im je naređeno šta im je zabranjeno šta im je naređeno šta im je zabranjeno to jeste da sami oni tom narodu postave granice postave granice koje mora naroda da poštuje mora naroda poštuje a oni imaju vlad kojom će milom ili silom da narod dovedu do toga da poštuje da poštuje ono što što oni izglašava što oni izglašavaju ili propišu zato vraćo svako onaj ko u ovome učestvuje dakle, u ovom propisivanju zakona, ili u pristajanju na ove zakone, u pristajanju nove zakone, on samom tom svojom pozicijom učinio je Kufrvalaha Đelešanova. Sama ga, njegova pozicija, na koju je dobrovođno pristao, čini ga kjafirom. Zašto? zato što je dao sebi pravo koje je pripada isključivo Allahu Tebara pravo koje je isključio pripada Allahu Tebara ova je dobrovoljno ili tražio da ga narod iz glasa i da mu da tu poziciju ili je pristao kada su ga drugi predložili on pristao da to radi i prihvatio Da bude onaj koji će da ili sam da predlaže zakon, ili da se slaže i da glaca, ili kao što ćemo vidjeti, ne mora ni jednu ni drugu. Čak i da se ne slaže. I da to ne voli. Opet bila kjafirom. Opet bila kjafirom. Prva dva razloga i zbog prva dva razloga jeste zbog toga što je, dakle, da se prihvatio da se Izjednati sa Allahom, tebarek wa ta'ala, ili da uzme pravo Allaha, tebarek wa ta'ala, i, i da ga prisvoj sebi, ili da sebi, a to je pravo da Allah je lešenuhu jedini ima pravo na propisivanje zakona, i na odredbu granica, na odredbu granica dozvoljenog i zabranjenog. Zato vraću njihov udiju u ovim parlamentima njih čini partnerima ili šerijkom Allahu Đelešanu. To jeste onim koji se pripisuje Allahu Đelešanu. Koji pored Allahu Đelešanu biva taj koji Allah te baraka ima svoj zakon, ali ovaj pored njega ima svoj zakon. Donosi svoj zakon. Izglasava svoj zakon. I tako dali tako. Dakle, Pored Allaha Đalešanuhu uzeo je mjesto da i on, u onome što pripada samo Allahu Tebarak wa ta'ala, da on uzme svoju poziciju. I zbog toga svaki od njih, svaki od njih, biva, dakle šta, biva partner pored Allaha Tebarak wa ta'ala, biva sudrug Allahu Tebarak wa ta'ala, i ne samo to, već u zapadnim ovim sistemima demokratskim, Oni su apsolutno, dakle, Allaha tebara kratala, to apsolutno, nema, ga, nema na dnevnom redu da se osvrću na njegov šelijet. Nema ga. A vidjet ćemo, u nekim radskim zemljama ima nešto, ima s čime mnogi misle da će se i i da nisu činili širk i kuhar Allaha tebara šanom, to ih ne spašava. To ih ne spašava. Zato što nisu pobegli od osnove koja ih mi naređena da je napusti i كاذي الله تبارك وتعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو ساري الحساب أه الله سودي الله سودي الله يبرفسو لا معقب لحكمه وهو ساري الحساب نيكو نموجي برسودو نيجاوو بوبيتي اي اون برزا Dakle, jedini koji ima pravo na propisivanje, na zakonodarstvo, jeste Allah Tebara Kvetale. A šta je uradio onaj koji je uišao u parlamena, draća? Šta je uradio? Preuzeo pravo i dao pravo sebi da on propisuje pored Allaha Đelešanhu i da propisuje narodu kog je Allah Azza wa Đan obavezao svim šerijetom je uzeo to pravo od ješaanu i rekao narodu ne ja vam sve propisujem ja vam propisujem i za vas je važeće ono što vam ja naredi morate raditi i ono što ja zabrani morate morate napustiti ako budete drugačije postupali onda imamo kazneni zakon po kome ćete biti kažnjeni po kome ćete biti kažnjeni zato danas braća nikvare kažnja a one koji se Gori je o Allahu te barekat ta nazaka. Niko ne kažnjava. Kažnjava neko nekoga što čini što čini javno nemoralno. Što bi ljude bez doha, zašto izastaraju bez dokaza. Niko nikoga ne kažnjava bez doha. Ali ako ako srušiš ili pređeš njegov zakon Evo onda, onda te tu čeka kazna. Onda te tu čeka kazna i to kazna bez milosti. Kazna bez milosti. Također, braću Allah, te se tala, kaže, Neste zbjela, En lahum shuraka ušaravu lahum mined dini malem jezem bihillah. Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono što Allah nije naredio? Žalje moguće da ljudi imaju neke druge bogove mimo Allaha Đališanom kojim propisuju nešto što Allah nije naredio. A ovi su pravu u toj poziciji. To jest u poziciji da oni pored Allaha tebara propisuju ljudima ono što Allah nije propisao. Zato granica koju je Allah tebara tebara postavio i koju postavljaju parlamentarci Jer sad svim suprotno jedna drugoj. Suprotno jedna, jedna drugoj. Pa Allah te bara kratala naređuje čestitoć, a ovi naređuju nemoral. Allah zabranjuje nemoral, a oni ga dopuštaju i to na takav način kao da ga preporučuju. Dozvoljavaju ovo, dozvoljavaju ono. Sve ono što Allah te barakratala zabranio, oni dozvoljavaju. Međutim, kada je u pitanju ono gdje te Allah te barakratala zadužio da pomažeš i da budeš u tom stafu i da se čvrsto držiš šerijat Allaha te barakratala, šta je sa, sa šerijatima ta guta Svi su postavili zakone, pa čak u zadnje vrijeme i sama islamska zajednica donosi rezolucije kojima reguliše ovo pitanje. I gde javno kažu, mi smo odlučni da idemo do kraja. Da sve ustrojimo u organizaciju islamske zajednice. Gde se ovde Naziv Islam koristi zlupotrebljava vrać. Zlupotreba naziva vjera Allaha Zato je vjera danas kod mnogih došla do toga da se samo koristi od nje nešto s se narod što lakše održavati u zabludi. Pa će kazati islamska zajednica, kazat će šerijatsko venčanje u hotelu sa muzikom Gdje će biti muško i žensko zajedno, gdje će biti pevač i pevačice, gdje će igrati žensko i muško u kolo jedno sa drugim. I tako, da li tako, da li. A nadboga šerijetskim. Međutim, znaju oni šta rade. Narod neuk godinama ništa nije naučio svoga dina. Doveden do toga da kad mu kaže šerijetsko... On misli to je zaista tako. I još kad se poredaju oni koji su ispred njih, koji ih navodno predvode u vjeri, pa vide da, da oni tamo kolo vode, pa onda oni stvarno mislijaju da je to taj put, ta laha tebara kratala. Iako za sigurno svako ko pozna jedina laha tebara kratala može poskredočiti da na takvom skupu Možda nema osobe koja su sveti Allaha te baraka tala. može biti putka Allaha za večer. Za to može biti djelo kojim je Allah zadovoljno. A zato to takvo djelo može biti šarijetko. Može to biti šarijetko. Istu ovu stvar, vlači. Isti ovaj primjer. Prenosimo i na skupštinu. Prenosimo na one koji ulaze u njoj prenosima na one koji izglasavaju te koji hoće uskupiti. Nesti inače. To što govore da imaju dobar niyet da hoće da muslimane pomognu, da hoće kaže jedan što je završio fakultet u Medini. Kaže kada znaš ti kada, skoro sam čitao kaže ovaj u Kuvajtu parlament izglaso da ne može na javno mjesto da radi muslimanka Beši džava. Hoće da pohvali Parlament Ovaj kuvački. Kad kažem, jara, pa pa je ovaj šarijad došao da ga je i ti glasamo? Pa ako ga izglasamo i proći. Ako ga ne izglasamo, šta ćemo onda? Možemo biti muslimanije ako ga ne izglasamo. U stvari, on je došao da ga neko izglasava. On je došao ili da ga prihvatiš ili da ga odbaciš. Da ga prihvatiš pa da se spačiš, I da ga odbaciš, pa da se propastiš. Allah te barak i da tala nije oskudano toga, hoćeš li ga ti izglasati. Hoćeš li ga ti prihvatiti, ili nećeš. I da mora da se osnuje skupština, i vlada i ne znam ti, sve koji organi, da bi tamo se poredali, pa da glaskamo hoće li šerijet da prođe, ili nešto od šerijeta da prođe, da, da uspojimo nešto od šerijeta. Ja rabijem to, din Allaha Đelešanu. I koja to skupština braćo na svijetu, na ovoj zemljinoj kudli, koja vam to skupština liči na kuću u kojoj su bogobojazni? Koja? Ima nekada liči. Da kada vidite ulaze ljudi unutra, prepoznajte bogobojaznost na njima. Ljudi traže Allah, te barakvatalja, vidiš čovjek traže Allah, je li šalje? Ima takva skupština. Najveći ohornici. I najveći pokvarenjaci dolaze na Tamir. I to nije čudo, zato što onaj ko uđe unutra ne može da izađe osim kak je Osim ako se našo takav, a ne znam da li se našo da je ušao, da je, samo da uđe u skupštinu i da sve upozole da učini u te i da se vrati. Drugačije ne može. Ne može da drugačije da izađe iz skupštine. Zato što je pristao dobrovoljno, bez prisile pristov, da uđe i da kaže, o ljudi, ja, ja vam pored Allaha propisujem zakone koje ćete morati da slijedite. Ne teram vas da slijedite Allahov zakon, da ga poštujete. Ali moj zakon, kada vam donesem, e da ćete morati da ga poštujete. Zar je moguće, znači moji, zar je moguće da takva jedna skupština, a takva jedna skupština bude odobrena od strane nekih koji gledaju štetu, manju štetu i veću kori za muslimane. Allah i braćo da tim ljudima srce puca za Davo Muhammeda wasallam, i da im srce puca da ljudi obožavaju sama Allah shvatili bi da taj način nije način da se, da se tako može naći Allah, lišano, da se vam tako traži. Lako bi shvatili. Jer je toliko stvari, toliko je Allahovih ajeta iz njegove čestne knjige, i toliko je primjera iz prakse i toliko je lako za razum da to shvati, da nemoguće da neko bude daja, a da ovu stvar ne može da skuha. Osim zaista nema više s Vjera, braćo, ili din, jedno od značenja njegovih, to jeste šta je to din, šta je to vjera, jeste da je to celokupni sistem života jednog čovjeka. Celokupni sistem života jednog čovjeka, to označava po jednom značenju din. Vjer. i ovo je braću ovo ovaj značenje na, na, ono je na osnovu riječa Allaha tebara lekum dinukum wali je din kaže uzvišeni vama vaša vjera lekum dinukum vama vaša vjera vaš din wali je din a moj din pa je ovde Allah tebara tebara nazvao širk i kufr ovih ljudi čim? Dino, verom. Nazvao je to na čemu su oni dinom. Dakle, i ovaj naziv vera nije, nije vezan za ispravnost toga ili grešku toga. oni je vezan. Vjera može biti ispravna, može biti neispravna. I Allah te barak ovdje nam je potvrdio, Da je mušlicima njihov širk i katirima njihov kofor nazvo, nazvo dinom, to je njihov din. Stoga toga, vraća, svako ko propisuje zakon za narod, on u stvari propisuje din. I svako ko slijedi taj zakon, on slijedi taj din toga ko im je propisao taj din. Dakle, onaj ko propisuje, kao što je mušicima šeitan i njegovi šeitani među ljudima, malo po malo propisivo taj din širka i din kufra, pa su ljudi slijedili i Allah te barek rekao, lekum dinu, to je vaš din, vama vaš taj din. Isto tako obraćao onaj Ko propiše u bilo kojem vakcu i vremenu. Propiše zakone. Nekom narodu propisao je din tom narodu. Svako onaj ko prihvati te zakone. Složi se sa njima. Ne suprostavlja se tome. Ne mrzi to. Ne odriča se toga. On je prihvatio taj din. I to je taj njegov din. I ovdje, braćo, ovdje, braćo, nikom ne pomaže to što govori ja sam musliman, ali ja priznajem ovu državu, ja priznajem njen zakon i mogu ti reći da imaju jako pravedni zakona i ovaj sve je to na svoje mesto. Ja tu živim, ja ja to pošpem tako. Šta te reći? ona ko se s tim složi. ona ko se s tim složi. To prihvati. A pogotovo ko je zadovoljen tim i tako dalje. Ne odriče se toga. Ne, ne mrzit toj. Ne mrzit to zato što je to. Ta gucku. Drugih mimo Allaha koji se obožavaju. Taj je uzao taj din. Bez ozira što on kaže ja sam musliman. Ja sam musliman. Ja Jer šta je ovdje, braću, njegov din? Njegov din je ono čemu se pokorio. Pa ćete vidjeti danas svećinu muslimana da se pokorava tabutskim zakonima. Zadovoljno s njim. Da ne govorimo da se ne odriču od njih, da ih ne mrze i tako dalje. Znaju i poznaju ih, super. Ali kad u pitanju Allahov te bareko je tala din, Ne zna ništo propisa. Kaže, jes za zastramio. Kaže, jedan Srbin išao po arabskih zemalja, radio, prije po i tako. I kaže, počeo me pita, nešto. Kaže, ja ti bez emena. Stramio ga Srbika. Nije ga stramo za Allah, tebara katola koji ga stvorio. Nije ga stramo tato. A zastramio ga Srbika, koji je naučio nešto vidio oko i počeo da ga pitava i ne zna ni to. A šta da govorimo, kada su u pitanju stvari koje te čine vjernikom ili, ili nevjernikom? Gdje onda je tu znanje i koliko, koliko je tog znanja kod, kod svijeta? Koliko je tog znanja? Kod svijeta. Zato vraću ovdje, dakle šta? Ovdje je dokaz da onaj ko prihvati, ko prihvati učešće u parlamentu, bilo da sam to traži, bilo da ga drugi zaberu, a on to prihvati i uđe u parlament, dobrovoljno, takav je sebe pripisao Allahu Tebarek wa ta'ala kao sudrug Allahu Azza veđali i dao prednost sebi Nad Allahom tbaraka ve tala ta iste učinio božanstvom onom narodu kome propisuje kome propisuje zakon kome propisuje zakon na izglasavanju u toj u toj skupštini Druga vraćo drugi argument u vezi kufra ovih postanika u skupštini nema je taj da su oni Propisivanjem reću zakona za narod sebe postavili bogovima pored Allaha djela šanuhu, to jeste jedni drugi postavili su bogovima. Da jedni budu bogovi drugima. Na koji način, građe? Kaže Allah te barake o svoje u svojoj častvom knjizini, izbila, kuli ja ehle al kitabi, reci, o sljedbenici knjige, to jeste, o židovi kršćani, te'aleo ila kelimetim sevaim bejnena wa bejnekum. Dođite da se okupimo oko jedne riječi zajedničke i nama i vama. To, to jeste pozovi. Dođite da se okupimo oko jedne riječi, koja je zajednička i vama i nama. To jeste riječi koja je zajednička svim ljudima od Adema a.s.a.s.a.s.a i koja došla preko sviha Allahi poslanika, verovjesnika i ne može biti druga riješ od Allaha tebara kratala objavljena osim ta, ta. koja je to riješ, braću alla na'bude illa Allah da ne nikoga osim Allaha tebara kratala alla na'bude illa Allah wa la nushrika bihi shay'a I da mu nikoga ravnim ne smatram. Wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbada min I da jedne druge ne uzimamo za erbabe, za gospodare, za bogove mimo Allaha tebarak va taala. Ova ta je zajednička riječ. Koja je došla putem svih Allahovih objava koje su spuštene na zemlji. Ella na'budu illa Allah da ne obožavamo nikoga osim Allaha teba, rekao tali. U Aljanušike bih išaj, a da mu ništa ravi, ne smatramo, da mu nikoga ne pripisujemo i ne pridružujemo i da ne uzimamo jedni, druge za erbabe, za bogove, za gospodare, jedni druge. I nas ovdje šta posebno, posebno interesuje upravo ova ova zadnja stvar koja je spomenuta a to je da mm. yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah da nuzhim ayran druge za bogove za gospodare mimo Allaha te barekata šta braća su uradili šta ovde narod uradio kada je izabra poslanike u Skopstinu šta uradili iza vo iza broji za svoje bogove koji će im propisivati ono, na način kao što mi Allah propisao, tebara kratala. Allah im propisao svoj šerijet, a oni kažu, ne, mi sad da ih zaberemo među nama, one koji će da nam propisuju. Zašto da propisuju? Zato što se ne slažeš, nisi zadovoljen sa onim što ti je propisao, Allah, tebara kratala. Zato dolaze ljudi u skupštinu, iz zabranici, sjede na mesto koje isključivo pripada Allahu Tebara Kratala i kažu od danas sve je naređeno, to i to morate raditi, to i to vam je zabranjeno. Ovo vam se dozvoljava iako bi Allah zabranio i tako dalje, tako dalje. A osnova, braće, osnova ovog teuhida jeste šta? Da se obožava samo Allah Tebara Kratala da mu se ništa radi ne smatra I da ljudi ne uzimaju jedni druge za bogove. Međutim, u slučaju parlamenta i izbora, do čega je došlo? Došlo je do toga da su, da su ljudi jedni druge uzeli za svoje bogove. Jedni druge uzeli za svoje bogove, pa im, pa jedni propisuju, a ovi drugi im se pokoravaju, isto kao što se božanstvo pokorava. Isto kao što se božanstvo pokorava, Čak i mnogo, čak i mnogo više i mnogo odanije i trudeći se u tome da im budu da im budu što bliži zato što se nadaju da im nešto da im nešto ovi pomognu zato što su na vlasti. Pa kaže Allah tebara kratala, te tebara kva ta'ala Pa ako oni to ne prihvate, to je spehnik kitabi, ako ne prihvate, ako se okrenu od ovog poziva da dođu da se okupe oko Riječi zajedničke svima. Fa in te vallav. Fa kul jučhedu bi enna muslimun. Restite im. Posvjedočite vešmi muslima. Ako ne prihvate. Da božavaju samo Allahi. Da mu ništa ravne ne smatraju. I da ne uzimaju jedni druge za bogove. On On da im. Kažete posvjedočite da smo mi muslimani. Što ovo obraća znači? Da uđeš u parlament s njima? Da glasaš njima? Da prihatiš njihov sistem? Da ga legaliziraš? Da mu potvrdiš da je to ispravno? Ili znači posvjedočite nam da smo mi muslimani? To je da se mi odričemo vas. I da smo mi predani Allahu Tebareke wa ta'ale da samo njega u i njemu se pokoravamo. Da smo mi muslimani, a nismo mušljici niti smo erbadi. I nama rab i ilah ne može biti niko osim Allah Tebareke wa ta'ale. Zato je ovdje nakon poziva ko da se odezove Lekum dinu kum Eto vam vaša ta vjera. A ja imam svoju vjeru. Ja imam vjeru koju mi Allah se baraka tala naredio. I to je jedino što ja prihvatam. Jedino što prihvatam. Ako neće ovu vjeru, esom mu njegove vere, Jer ja i one nismo iste vjere. Mi ti možemo biti iste vjere. Ne možemo biti. Ti si izabrao tvoga Boga i postavio u skupštinu koji ti propisuje šta ti je naredeno, šta je zabranjeno. A ja sam izabrao Allaha te barake va ta'ala i pokorava mu se što mi je na ređi zabranio. I mi iste vjere zato što ti zoveš Ahmed ja se zovem Muhammed. To je nemoguće jer vjera, vjera nije po imenu. Vjera nije po imenu. Iako danas kao što sam govorio šeitan se igra sa ljudima upravo preko naziva šeitan se igra s ljudima upravo preko načina. Pa je postavio, postavio je Muammara El Gaddafiya muslimanima za predsjednika. Drugog je postavio Sanđaklijama za muftiju. Mustapu postavio Bosancima za rejsa. Sulja postavio političkog lidera zau, sanđaki tako dalje, tako dalje, rasima Yonokion. i ono, ok, znamo mi, stalo nekod tih vrhova bilo neki sa, sa Ahmeti, Muhammeti, Rahman, Rahman, Norina, dobro se še sjetiš za kalaharit, stalo su bili ti neki koji su, koji su bili muslimanima, ovaj, evo imamo i mi našeg, a on gori od svi oni njih, On je njih nekad bih sve stavljeno ovaj gori. Ovaj gori. Morce gdje, braće, gori, nego oni i kakire koji nisu nikad u istavu možni. Morce je gori. Allah te barakva, tada ti je dozvolio tehniki tabije koji jehniki tabije koji nije mušik. Da jedeš ono što je on zahlo. Ali od morce da ti nije dozvolio. Dozvolio ti da oženiš ehniki tabijku koja je čestita ali ti nije dozvolio odmur te da ne uzmeš ništa. Nije ti dozvolio. Međutim, šta ovdje? Švećan se igra sa nazivima. Sa nazivima. Pa ti nazove, nazove ti kjafira muslimanom i ti misliš musliman. A kad mu pogledaš u djelak, pa on gori nego svi kjafiri. Toliko je stvari prošlo ovih zadnjih desetak, 15 godina. Toliko je stvari prošle. Da radi vere u samđaku braću, ja ne znam, da je neko nekoga, a ovaj da su četnici Srbi, nekoga radi vere, tukli i tako. Tukli je jesu radi drugi stvari, nisu zbog dina. A danas vraća, danas kad je prestalo to i zavladala ova, ova nova vera demokratija. danas jedino ko strada I ko proliva krv, i ko se progoni, ko se zasara, to su oni koji, koji govore javno laj, laj, laj, laj. Jedino je borba protiv tih. A na čelo svih tih nalaze se upravo šta? Nalaze se imena, vracio. Imena. I gledaju, kaže to je muslima, pa to nam je taj, pa to nam je taj. I redaju, i koda su to neki baš ovaj posebni ljudi, ovaj po vrijednosti tako. Jaram. A kad je Allah te se nešto malo iskušao, vidjeli ste kako se utrkuju, ko će, ko će da dokaže koliki je kiatir. Utrkuju se tako me, Allah se pogledajte u izljeve, koje su dali, vidjet ćete da se utrkuju, da ko će da dokaže, e ja sam veći kiatir nego ovaj. A ona je već se spremio. Utrka, utrka braće. Ucrta. Allah ima im kažemo, tako mi Allah ne morate puno da se lomite. Džahenem je prostran, da slobodno ćete naći svoje mesto, nema šta da misliješ da kasnio sam ne mogu ući. Nema šta da misliješ. To ti je prostrano. I čekajte, iako ćeš doći u jednom izdanju u kakvom nikad nisi bio. Ogromanno ali samo zbog toga da podnosiš bol, zato što si bio kjafiru Allaha, te baraka ta'la, zato što si bio neprijatelj Allahovim prijateljima. Neprijatelj Allahovim, te baraka ta'la, prijateljima. Zato, vraću u ovom Kur'anskom ajetu vidimo, da apsolutno na isti način Allah, te baraka ta'la, spominje erbabe, spominje gospodare Boga, imamo Allaha, dželašanohu, kao što i spominje u suru Etaube kada govori o svećanicima i monasima. Ittahadu ahbarahum wa ruhbanahum erbabe min duni Allahi wal mesiha abna merjem. Govoreći o ahli kitabijama, šidovim i kršćanima, kaže uzvješim tfaraq tala, ki uzeli su svoje svećanike, svoje monahe za erbabe, za bogove, korez Allahe, tfaraq tala, wal mesiha abna merjem i mesiha sina merjemina. Uzeli ih za bogove, da ih obožavaju u čemu? Nema imo laženja među mufecinima kada u pitanju značenje ovog ajeta. A to je da ih nisu uzeli u smislu da ih obožavaju kao gospodare sve mira. Kao neku istvaraju i tako dalje. Ne, ne, ne. Nego su ih uzeli za svoje bogove u smislu da su im se pokorili u onome što su im zabranili od onoga što je Allah halalom učinio i što su im naredili Dozvođi ono, ovaj što je Allah vilišanhu, zabranjen učinio. U tome, u tome je dakle njihovo obožavanje, u tome je to njihovo obožavanje ovih ljudi. Koja je braćo razlika, pitam vas, koja je razlika između svećenika i monaha židovskih i kršćanskih? koji su propisivali zakon ima vlaha za zakon, i ljudi ih stvijedili, pa je Allah nazvao da su ih uzeli za bogove. I ljudi koji su ušli u parlamente, u te poslanika u skupštinu, koji su ušli u parlamente i propisuju zakone, kao što su i ovi propisali. I ljudi u tom stvijedili. Ko je porazio? Allah te barak ve ta'ala je nazvao Božanstima, da se uzeli za svoje božanstvo, svoje erbade. A danas ljudi, uzeli ljude, izabrali ih i stavili na ta ista mjesta i rade iste i gore stvari, može danas biti da ti nisu erbadi. Ne može biti. Ne može biti. Ako su mogli biti svećenici i monarci, ako su oni mogli biti, nazvati erbavima zato što je? Zato što su propisivali zakon, mimo Allahova zakona. Onda je još preće da ovi koji nisu ni monaci ni svetenici, to jeste nisu velika lica U smislu da uveri predvode ljude. Reći više, politička, iako svi bi nekako da se dohvate ti stolica. Ljubav subhanala prema svojoj vjeri. Pogledajte, brato, kak' je to ljubav. Allahi, mu'min, Stalno žudi da se dohvati visokog položaja, visokog mjesta u dinu Allaha Đelešanhu. Da ima što viš, visočije mjesto kod Allaha Tebara Kvetale, u dinu. Isto tako, pripadnici drugih vjera žude i nastoje stalno da se domognu tih položaja u svojih vjerama. A to kada se kaže poslanik u skupštinu, on je poslanik u skupštinu, A onaj od tih postanika čak izabrati za u vladu ministar. Pa onaj za vanjske postave još je malo gore ovaj listo čija. Onaj za predsjednika vlada, onaj za predsjednika države. A tu ti je borba, tu je hlanje. Tu je hlanje ko da se dogati tih položaja. Zato nije dokaz kako ljudi se bore u svojoj vjeri. Bore su u svojoj vjeri, u toj njihovoj vjeri. U toj njihovoj vjeri se bore za što veće položaje. E zato muqmin koji, koji je muqmin u Allaha te tatara, isto se tako bori da bude na visokom položaju kod te u svom dinu da budeš na visokom položaju. I da se zbog toga ponosit Pa ako vidiš da onaj se dici tim što je poslanik u skupštinu u toj svojoj vjeri isto tako jahi, treba da se trudiš i da se ponosiš što si ti što u tvojoj vjeri kod Allaha Đelešanog na visokom mjestu. Na visokom mjestu. Pokoravaš mu se, robuješ mu, ne grešiš mu, pa na visokom mjestu. E to je doka se robovanja Allah. Iako ovi mogu u toj svojoj takvoj muščičkoj vjeri da se tako nadmeću gdje su onda drugi muslimani gdje su muslimani kada je u pitanju dina din laha djelašanhu i visoke pozicije koje trebaju, koje trebaju da da zauzmu jer će im biti potrebni kod Allah tebara kod ta'ala jer i među onima koji uđu u džennet bit će ogromne razlike ogromne razlike iako će biti dobro i onome koji posljednji uđe onaj koji je posljednjih džehendama pređu džene. Ali razlika između njega i onoga koji je ušao bez polaganja računa. Ili onaj koji je ušao a nije okusio vatav džehendamske. To su ogromne razlike. A kada islamsku činjaci, kaže oni sa većih štratova i deređa, vidjet će one dole sa, sa nižih. Ali oni se nižih ne mogu vidjeti ove Što veći. Kad ga vidi će poput, samo poput nekih zvijezda koje u dalini, velikoj dalini, samo promaknu. Ne može da ga, da ga vidi koje ne može da vidi, ali samo vidi da, da on ima gore svoje mjesto. Zato se treba, braće, moriti. I zato se treba truditi. A ovi, sam taj trud koji ulažu i tu žrtu koju ulažu, <gled> To im sve samo dok su ovdje na ovom dunju aluku. I to dok im Allah odredi i dozvoli. Ništa da ne. Međutim, u kada ulaže trud za svoj din, onda taj trud nema kraja pa da kaže ulaži, ulaži, ulaži. Ali zato ti dolazi, dolazi vječnost u kojoj ćeš dobiti svoju nadoknadu. što se ti se vraću onog poslanih u skupštini koji tvrdi da on nije zadovoljan sa radom skupštine, sa opšte njenim tim postojanjem, izglasavanjem u njoj itd. Međutim, kaže ja u njoj ulazim samo radi dave i radi toga da naređujem dobro i odvraćam od zla. To je da, da glasam za zakone koji su dobri, I ovaj, i da ne glasam ili da nekako probam da one zakone koje hoće, koji su loši dubate, da nekako ih smetem da se ovaj, da se ne izglasaju. Kažemo, braćo, da i ovakav čovjek, i ovakav čovjek je kjavir. Kažemo da i ovakav čovjek je kjavir. A razdol, braćo, njegovog kufra je taj, da je njegov ulazak u parlament, Priznavanje tog parlamenta. I priznavanje da je taj parlament dozvoljena stvar. I da su njena funkcija ili dijela koja obavlja taj parlament, da je to nešto što je dozvoljeno. Da je to nešto što je dozvoljeno. Jer je nemoguće, braću, da čovjek koji zna da je to širk, i da je to u kufar, i je to strogo zabranjen, nemoguće je da čovjek uđe tamo. Nemoguće je da uđe tamo. Kažemo, ako taj čovjek istinu govori, to što je rekao da ulazi tamo radi dale i naređivanja dobra i odvaćanje od zla, Kaže, u tomu je dozvoljeno samo da uđe u tu skupštinu i da stane za onu govornicu i da ih svi upozove u udina Laha Đelešanu i da napustiš. Kad to zamaraš i na vrat. Ili dobrovoljni ne te odvedu. Nije važno, ali je važno da odakle izađeš. Tomu je dozvoljeno samo. Ali da čovjek dobrovoljno uđe na to mjesto i da kaže ja sam ovdje da bi naređivao dobro i odvraćao zla, da širim davu, to je živa glupost i živo ludilo. I ja mislim da ti koji to govore, da su oni lažovi i da se samo tim stvarima brane od ljudi. Prekrivaju se, stave, stave ovaj čaša preko glave da ga ne prepoznaš koji. Pa mu kaže, što će stamo? a ja sam tu samo radi toga, to. Kao, onaj jedan u Ameriku, ide na more i došao jedan tamo, neka ga braća na kako smiješ ideš na more, on, on ima. Kaže, ovaj, kaže, davaj, dava, dozvođe na svude, davaj, da širiš davu. <laughs> Ilo gdje? I došo jedan, daje, i tako, naivan, nije, nije on znao čemu se to radi do kraja. I pita, juva, kaže, ovaj, I on pita, on pita kaže: "Kada voti, tu je, po, poteglo se neko pitanja, valj. Da li je dozvoljeno da čovjek vrši davu? Evo pitanja. Da čovjek vrši davu na plažu." Pa kaže: a "Davu je dozvoljeno svud?" "Pa ko je dozvoljeno da one muške koje ti u širk, valj, dotideš među njima da ih pozivaš, onda je dozvoljeno i među one koji su nemoralni? Šta da im kažeš ljudi, povjeruju se Allahu lišanog i obučite se?" A on neće da kaže u stvari da on ide na more da, da ovaj samo radi što je drugi kjafir i radi. Svajta se vraća. I ovaj mu još to potvrdi, on kaže, kad je ovaj otiša, kaže, et nam je rekao, to je dozvoljeno. A to su, braće, od te šeitanske igre. Te šeitanske igre. Samo ga zamotaj malo i u poštu. Pošali. I onda narod uzme dobro zapakovano. Međutim, ovaj, kad se otvori tek onaj koji poznaje tu materiju, onda vidi da to stvarno nešto smrdi. To nije nešto što se ovaj kupuje i što ima cijen. Ali onaj ko ne poznaje tu materiju, kad mu pošalješ neki kamel, on misli da posla mu dragun. <tak> Tako je vraću ovdje. Dakle, svaki dobrovoljan odlazak svaki dobrovoljan odlazak i ulazak u te u te kuće u te kuće to je الله vlah te barkata to je kufer vallah te baraka taala jer allah azza wa jalla u svojoj Ma u čemu se razilazili, treba da presudi Allah te barekratale. Treba da presudi, da, ko? Allah te barekratale. <coughs> Šta će reći ovi u parlamentu? U čemu se goće razlijedite? Presudu da, da donese, ko? <coughs> Parlamenat, sudija njihov, tako, dalje, tako, dalje. Dakle, apsolutno niko ti se ne vraća na koga? A propisa, vaha te barak, ali njegov postanika, sallallahu alaihi wa sallam. Već, vraća se stvar kome, vraća se stvar, vraća se stvar, u pravo ovom, dakle, ovom tagutu, i ovim božanstvima, o kojima govorimo. A govorimo, braćo da su to, da bi smo, inša Allah, premijeli narodu, koji je u ogromnom broju, učlanio se u ovu partiju, odnosno u ovu vjeru u ogromnom broju. I nosite muslimanka imena i nažalost mnogi ljudi i mnoge žene klanjaju pet na mažavrać. Poste obavljaju hač, tako dalje. A kada je u pritanju ova stvar, oni su, oni su u pokornosti i odavnosti. I drugom imaju vaše barefetala, pa su, tako, pa su tako kufr učinili. Zato, braćo, kažemo da svi postanisti u parlamentu moraju da se drže ovog, ovih propisa. Moraju da se drže. Dakle, da poštoju ustav, poštoju ustav, i da samo ono što je u skladu sa njim, to mogu da Drugo ne može. Vi ste gledali ovaj, one sedmice njihovi tako? Ne, bilo je toga puno. Pa neko da prijedlog, pa onda ima Gorona komisija glavna, kaže ovaj prijedlog je u skladu sa sa ustavom. Sa ustavom. Kaže što znači da sad te može, može se sad glasati, može se sad, pa ako vi izglasaju, prošle. Ali prvo oni kažu u skladu ili nije u skladu. Što znači da ti koji govoriš da se otiši od tamo radi dave i radi naredivanja dobre, razraćanje od sklad. Možeš predložiti koliko hoćeš šerijetskih propisa Nijedan ti prosnijeć. Zato što ti prvo ona gore, onaj glavonja, kaže ti ovo nije u sadu sa ustalom. E, pošto nije u sadu sa ustalom, nema šta da se bira, da se glasa. A kamo li da, da se izglasa. Da bi, da bi, dakle šta, da bi ova stvar, da bi ova stvar ovom čovjeku koji to govori propala. Propala da on to ne može, on to može samo ne u kom svijetu da govori i da, hi, da, da tako na taj način, da i pridobje, da ih glasaju, da bi se on upetljao gore, a gore kada, kada dođu, onda normalno svi znamo ovaj šta postanu i radi čega su, radi čega su tamo. Zato vraću kažem, kogod javno ispoljava veliki kufr i veliki širk, Kogod jarno ispoljava veliki kufri i veliki širk, mi javno ispoljavamo tekfir na njegu. Svatan vrećem. Kogot jarno ispoljava veliki kufr i veliki širk, mi javno ispoljavamo tekfir, tekfir na njegu. Javno ispoljavamo tekfir. Pa, neka ih je strah koliko hoće i neka mislija da će mi zbog toga u džehennemu, i da ćemo ovo, i da ćemo ono, i da ćemo šta god hoće. Jer njih, braći, više od njih, čega nije strah, jedino i strah, da za kjafira da je kjafir. To je jedino što je ostalo strah. Jer ga babo nazvao Ahmed, a kaže ti je došao pa kaže za njega da je kjafir. Pa rekao to nema, nema Ahmed ako ići u džehennemu, nema to. Nema da koji ići u Terao sam čovjeka Muhammed mu ime, Muhammed mu ime. Malo malo pa vsi Allah tebara ka vsi Allah. Šta mu to koriste? Šta mu to koriste? Medžalati moji prije bilo ime na Abdullaha, Allahov rob. Prije dolazka poslanika sallallahu risalem. Otav poslanika sallallahu risalem zovost Abdullaha. Kućeš bolje, kućeš lepše, rob Allahov žišanu. Je to, je to pomoglo ljudima da nas idu u džahenu? Da ne budu u kja Hristi? Je im pomoglo se? Nije im pomoglo, ja ah I Isto ko što neće pomoći ovome što mu babo dao ime mujo a radi ko Marko. Ništa mu to neće pomoći. Ništa mu to neće pomoći. I zbog toga, braću, kažem da je velika i ogromna žabluda ogromna da jeste hvatanje za nazive za naziv i zato i nazivi u znanju kategorijama znanja pa ovaj kaže završio fakultet ovaj završio dva fakulteta ovaj profesor, ovaj magister, ovaj doktor ovaj docent, ovaj ne znam ti dekan ovaj i ti samo kad, kad čuješ sve ti, tude, ti, ti više si ovaj, izgubio se ne znaš više ovaj. bojiš se da nemoš s pričat Međutim, šta je ovdje stragać? Allah je vraćao razlika od upute i teoretskog znanja je oglovna. I to svaki mu prepoznajte. Kad se pojavi čovjek koji ima uputu, Allaha te barak je sebe, i čovjek koji ima teoriju ali nema uput. Vidiš da kako je šupalj. Šupalj? Šta god da progovori, temu se čudiš. Ja radi kako sad? sa takvim zvanjem ovako lupa ako maksim po diviziji. Dakle, šta je stvar? Stvar je da je postojano i čvrsto ono što je pomogao Allah tebora kratala. Ono što je pomogao Allah tebora kratala. Zato nam je dao primjer u samom poslaniku da je njega nepismeno izabro za poslanika. Za poslanika. Da bude učitelj Svim ljudima do sudnjeg dana koji hoće da veruju u Laha Đelešenuhu i koji hoće dženet. Svima da bude on najbolji primjer i najbolji u svemu. I među shabima nije bilo profesora i doktora. Ali od njih, ko će din da uči mora od njih da se vrati tamo da uči od njih. Da nauči što je rekao Ebu Bekr i Omer, Eusman i, i Alija i redom ostale shabi. Mora. A onaj ko hoće da, da nauči din preko Marksa i Engelsa i ostalih, e onda mu kažemo taj din može biti samotvor, ali naš ne može. Između nas i vas je berale. Napuštanje. Ono što nas odvaja jedne od drugih. I neće nas pomiriti to što sam ja, Ahmed, iti i Muhammed, to nas neće pomirit samo po sebi. Ako nas uština ne pomiri. Ako nas uština ne pomiri, ako nas uština ne, ne približi. Kaže Allah, te kva ta'ala. Mestizila. Wa kad nezzele alejkum fil kitabi. Kaže on je, on vam je reći, objavi u knjizi. أن إذا سمعتم آيات الله يكثروا بها ويستهزوا بها كذا شوية فسأ الله في آيات قريتوا إذا سنما اسميها فلا تقعدوا معهم نمويتس سيادة في سنما حتى يخودوا في حديث غيره Nemojte sjejati snima, svedokne supe uneti drugi govor. Innekum idhen mislehum inna allahe jamio ilmunafiqine wal kafirine fi jahennema jamia. Jer kaže, bićete isti kao što su oni. To je su protivno, bićete isti kao što su oni. U istinu će Allah tako piti mu i kjasire u džahennemu sve skupa. Pa je ovdje Allah te barak te naredio šta? Kada se nađeš među one koji poriču Allahove ajete, poriču ih, ili se s njima ismijavaju, nemojte s njima sjedeti Ho je napustite tu skupinu, bešte ratle. Ako ostanete, ako stanete među njima. To jest ako ne postupite tako. Kaže on da se istikao jani. Postaje se istikao jani. Šta je sa čovjekom koji kaže ja ulazim u parlament, u parlamente radi dalje. I radi naređivanje dobre općanstva. A ušao je na mjesto gdje se poriču Allahovi ajeti. I gdje se donoseći druge zakonu mimo zakona. I gazdeći šerijet Allaha Đalešanu kao da ga ne postoji. ismijavaju i ponižavaju Allahovi dokazi ajeti. Šta će da radi ovaj koji uđe tako? U ovu skupinu. Ušao čovjek sa dobrim mjetom. Allah mu naredio, ako ne napusti to mjesto, biti si kao on, kao i on. Zato kažemo, svako ko uđe sa najbolji mjeto, uđe. A ne izađe kada se pojavi ova sva postoje kao i on. Zato smo rekli, dva na početku, čovjek koji uđe u parlament, osim onog što smo spomenuli, Da poževe ljudi u din Allahu dželle i da izađe. Ojo i ne napusti taj parlament, vraćaješ se Allahu te barekatuhu taala, nego ostane u taj parlament, parlamenta dalje bez obzira kakav mu nije bio, postao je kao jani. Postao je kao jani. I oni, i ovamo ovo, ovo braćo ne branimo se da da kažemo srana spasi brani monego, o, su rije Allaha tebara kva ta'ala, ako ne postupite tako, bicete kao su sujoni? Bicet isti. Što Allah, jale i potvrđuje nastav komovog ajeta, inna Allaha jamiul munafiqina wal kafirina fi jahannem a jamiyan, zaista, če Allaha sako sve munafike i kafire u jahannem u Pa Allah te barakatale ovdje spomenuo dvije vrste kjafira munafike kjafire dvije vrste kao da Allah te barakatale ukazio na one koji će govoriti mi smo muslimani a ostali s njima nisu i napustili dođite mjesto sastanka vašeg isto je džahennem nisi napustio kad je Allah te barakatale bio naredio da napustiš I ovo braćo, ovde ovo je dokaz ovde da svaki dakle koji uđe u taj parlament, pošteno je jasanom osim rok što smo spomenuli izuzetka. To je jasanom bez obzira šta on kakak nest imao, šta govorio, kako se predstavlja, to nas apsolutno ne interesuje. Apsolutno ne interesuje jer je Allah te baraka, tala jasno poručio subhanallah, pa je ovo neko treba ti da ovo fakultet da ovo shvatiš. Treba ti pa da shvatiš ove riječe Allaha tebala kratale. Da kad čuješ da se poriču riječe Allaha Đalašanku, da se njima ismijava, da se po njima gazi, nemojte sedeti na to mesto. Svedok dok ne stupe u neki drugi razgovor, i ovaj drugi razgovor vraću, drugi, drugi govor, ovo pa razumije ova stvari koje ne diraju din, koje ne diraju granice Allahove vjere, O, to podrazumijevam. Ali što ti tak dim, što ti tak ne propisa Allahove vjere, gotovo je. Što se pojavi s nekim, što ti ruši Allahov šelijed. Bilo u malom i velikom, gotovo je. Došla zabrana, beži s tog mesta. Beži s Jer te Allah, te kada je zaprijetio, usuprotno, postaćeš jedan od njih, ili postaćeš kao što su oni. Zato svako onaj kažemo ko ostane kao poslanik u skupštinu, kao poslanik u skupštinu, taj je postao kjafirom kao što su i oni drugi kjafir. I apsolutno, je dakle, po ovom pisanju, nema vraćo, nema nikakve razlike između toga da li je taj tražio da bude postanik ili ga narod izabrao, a on to prihvatio. A on to prihvatio. U najmanju ruku, braće, onaj ko, se, ko čuva svoj din i ko se čuva kufra, ko se čuva kufra, čuva svoj din, kog mu je Allah te baraka i dao, ova stvar, eto, ako toliko, toliko taj čovjek je za zaglupljen za i, i, i zatupljen, da ne može da, da baš mu do kraja bude jasno, da je to kufra Allah te baraka Nemoguće je da taj čovjek, da se kod tog čovjeka, ako je musliman uopšte, ako je musliman, da se ne pojavi makar sumnje po ovom pitanju. Nemoguće. Je. Makar čuje ljudi pričaju, govore to je kufar, zabranjeno, donose dokaze, ali on opet ne može to do kraja da skuha, ali ne može da se ne pojavi makar sumnja. Možda jest, možda nije. Znači, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta kaže? Kaže pa ko se bude sačuvao sumnjivi stvari, sačuvao je svoju vjeru i čast. Hadis kojom je tefkun alej. Ko se bude sačuvao sumnjivi stvari, sačuvao je svoju vjeru i svoju čast. Što znači da onaj kome je stalo do čuvanja svog dīna, on se čuva i tisne stvari. A pogotovo kada se radi o stvarima, o stvarima koje su vezane za kufru alađelešanu ili za širku alađelešanu. Kako je moguće da čovjek brine o svome dinu, a baš da briga dalje to o kufru ili nije kufru. Dalje to o širk nije širku. I da stalno isplakuje usta sa, sa tijim riječima ja hoću dobro, ja hoću korist muslimarim itd. itd. Dakle, ovo su braće, ovo su prazne priče, ovo su prazne priče koje što kaže naš narod ne pije vode osim pot oni koji koji zaista ne poznaju ništa od ovoga. Os ovoga dine, pila Đere, a nažalost većina našeg svijeta većina našeg naroda je zaista bez nikak, bez ikakvog znanja o din. Dovedena na takav stepen da znamo da, padlah he, braćo, u vrijeme onog pa ne spominjem više ta tajmena raznih tih kjafira kad je bio njegov režim pa je crkot u zato u Evropi imalo je muslimana koliko hoćice što je glasilo i znam jednom što je završeno fakultet u Turskoj znam ga da je glasilo za, za njegovu za njegovu socijalističku partiju glas. njegovu šta da pričamo dalje I onda, normalno, kad se pojavio Suljo sa demokratskom partijom, to je ti bilo kod, kod ulaziš u din, znaš šta kažu ljudi koji su u toj partiji? Kaže ovo je džihad. <gled> Ko tačno, samo u vašoj veri. Ja i to je, to je musibet, to je musibet u kome, se, u kome su se našli ljudi. Musibet u kome su se našli ljudi. Ovdje, brato, samo žele da spomenem jednu stvaru. Mi smo na prošlom drsaku sećate spomenuli onu fetvu bimbaza za koju smo rekli da je da je pogrešna. Pa smo spomenuli neke od razloga zbog čega je možda ta fetva pozna ovaj pogrešan. S što ja lično ne znam stanje u kojem je ta fetva izdata. Međutim, njena vanština je ukazava našta na, na absolutnom pogrešnost te fetve. Pa ovdje, braćo, a to je peta data koja je vezana zašto? Za dozvolu da se nekim muslima kandidoje za ulazak u parlamentu ili da se može koristiti glasački litić da bi se pomogla istina i tako dalje. I to je s čime je ovaj potvrdio, riječ je ostaneku sallahu alaihi sallam innamarubinijat djela se vredno prema svojim namerama, a smo zato ukazali da Namera da nijet ni igra ulogu kada je u pitanju grijev. On ga ne mijenja. Nijet ne može da promijeniti ono što je grijev samo po sebi. Dakle, taj nijet ovog što će u parlamentu, on mu, on je možda promijenio onaj kufar. Imo ti nije kakav da imaš, ti ako to uradiš, postoji si kjafir. Za vaše na Nešto sam rećio u feti samok Šeha bin Baz. U njegovoj feti sam rećio odgovor po istom pitanju kojim kao što ćete vidjeti sam pobija ono što je reko na feti. Ova se ova se feta spominje ova se kafas spominja u jednom u jednom listu u jednom listu koji je izašao na na ovaj engleskom jeziku misli da se zove život i u ovoj knjizi koja je zapisana u fretvama kaže u tumačenju u tumačenju dakle onih deset stvari koje izvode čovjeka iz zvere koje je tako pješaik muhamed ibn ibn Abdul Behar pa kaže Kaže isto tako, u ovo, to je to u četvrtu stvar koja izvodi iz vjere, kaže spada, svako ko vjeruje da je dozvoljeno vladati drugim zakonom ima lahovog šarijeta, u poslovanju, u kaznenom pravu ili nečem drugom. pravo, čak i ako on ne vjeruje da je ovo bolje od sudjenja po šarijetu, zbog dozvoljavanja ovoga, on je, kaže, ohalalio, ono što je Allah oharamio, po iđma'u svih muslimana. A svako ko o halali, ono što je Allah zabranio, i što je poznato iz vjere, kao što je blud, vino, kamatu, i vladanje nečim drugim, ima Allahovog šarijeta, kaže, on je kjafir, po iđma'u muslimana. On je kjafir, po iđma'u muslimana. U jednom dodatku, također pisanom tekstu, kaže, A taj dodatak ovaj nosi na, nasop kritika arapskog nacionalizma. Kaže Bin Badrakne Hulla kaže ovaj kaže veliko zlo govoreći o vladavini ljudskih zakona, izmišljenih zakona ovaj na, nad ljudima, kaže ovo ovaj veliko zlo. Ja sam kufr i ispoljavanje ridda ta opatišta. Što znači? Da nema sumnje da je ova stvar da ostah kufr. I da onaj kovo učini od nabe da se utkino din alah gelashan, da se otkinuo din alah gelashan. I ne spašava ga apsolutno nijet, niti se postavlja pitanje čovjeku koji čini kufr i širk da pitaš kako se ima onjet. Jesli ti moe onjet sa ovim da pomogneš muslimana i da je odmogne, to, to se apsolutno ne pita. Pita se I gleda se samo da li je on to pod prisilom uradio, da li je pod prisilom to uradio, da bi sačuvao svoj život, ili nije. Svaka ostala stvar, svaka ostala stvar, to se apsolutno ne pita. Jesi li ti znao da je to širk ili nisi znao? Je ti znao da je to kufer ili nisi znao? Tvoja vanština, time što si učinio širk ili kufr, ti si postao kjaka ili muščin. I to je sud kod nas. Ako budeš bio bez znanja koje nisi mogao da odagnaš od tebe. Nisi, bioš u neznanju koje nisi mogao sve tebe da odagnaš. Kod Allaha Đalešanhu imat ćeš propis da će pitati. Da će ti postati poslanika. Međutim, što se tiče tvojeg mesta među muslimanima, te iski tom stvari učinio kufr ili učinio širk. I to te učinilo mušnikom ili te učinilo šta? kjafirom, učinilo se kjafirom. Šta ćeš ti dalje učiniti? Hoćeš li ti, ti poslije se pokajati? Ili neće se pokajati? To je drugo pitanje. Ali mi govorimo o ovim djelima. Govorimo o ovim djelima. Da bi naš narod naučio da je demokratija vjera poput kršćanstva i poput židovstva i poput budizma i ostalih vjera koje su nam poznate da ima svojeg zakonodavca koji propisuje zakon i da ima one koji se trude po tom pitanju da se ti zakoni sprovode da ima one koji to izglasavaju tako dalje tako dalje i učestvuju u uzimanju prava koje pripada samo vlasti barkota i kao što smo spominjali, braćo najpreča stvar za sviju nas jeste da se ukaže i da se ova stvar širi među narod, kako bi narod napustio vjeru današnjice, a to je demokraciju. Kako bi napustio ovu vjeru i ostao u dinu Allaha te barekatu ala? Jer kao što smo vidjeli izgovora onog učiteljaka na ududi, ako se sećate, kada je govorio: "Tamo gdje zastupljen ovaj sistem, mi kaže ne vidimo da ima islame." A tamo gdje ima Islama, nema mjesta u ovom sistemu. Nema mjesta. I vallaha ovo je istina. Jer je nemoguće da čovjek bude musliman i da bude demokrata. Nemoguće da budeš musliman, predan Allahu Đelešanhu i u isto vrijeme da budeš demokrata, predan demokratiji i da slijediš, postuješ voliš, pokoravaš te tako dalje, tako dali. a nešto ti je zabranjeno i što ti je druge stani naređeno da je mraziš i da se boriš protiv dje i da je rušiš kao što su rušeni kipovi u meki i u medini na drugim mjestima jer je to božanstvo koje danas većina svijeta obožava i na koje te na silom teraju oni koji neće da obožavaju i da to obožavaju, silom se teraju Zato danas ruka šeitanova od ljudi i džina samo je uperena na one koji govore la ila i ne boje se zbog toga što govore. Zato što znaju šta im to znači. Zato su oni glavna žrsta danas. I nema problema nema problema i da šije stupu u koaliciju sa amerikancima protiv muđahida, niti nema problema da Japanci dođu u pomoć kršćanima, ovi budistovi kršćan niti ima problema da dođu takozvani pravoslavci da pomognu katolistima, za jedno protiv. Opetno Sema, nema problema. Šta znači da jedan jedini cilj jeste da se unište oni koji govore la ilaha illa allah nema boga osim Allaha te bareka taala nikoga ne obožavamo osim Allaha te bareka taala nikoga ni jedan sistem ni jedan zakon ne priznamo ništa osim zakona Allaha te bareka taala i nijedno božanstvo ne prihvatamo po bilo koju cijenu osim Allaha te bareka taala zato što zato što Nije stvar početi, braću. Nije stvar ono što će da prođe. To se radi zbog završetka. Kao što je rekao poslanik, salallahu, djela se vrednuju prema njihovim. Završetcima. Prema tome se ona vrednuju. I mi molimo Allaha tebara, kao tala, da nam te završetku učini lijepi. I da ga sretnemo, a da nam na ustanama budu riječi, la ilaha illallah, muhammed rasul, va salallahu, a hoćemo li braću to dočekati, Hoćemo li to dočekati u zatvoru? Ili ćemo to dočekati sa Rafalom koji će nas raznijeti? Ili sa granatom koja će nas raznijeti? Ili, ili, nije to bitno? To nije bitno, to te čeka danas ili sutra. To te čeka, to je neminovnost. Jesi li sreo nekoga na Dunjalu da, da se rodi i da ne umire? Jesi li sreo nekoga? Nuha le istala, to je godina kao postanika. Dosta smrti. Živeli po 1050 godina, po 400 godina ljudi u prešnjim vremenima živeli duge. Međutim kad dođe Edgel, gotovo je. A dođe Edgel, gotovo je. Aći znači, taj Edgel mora doći, mora zakutati. I doći će svima. Čas će doći i meleku smrti. Sima će doći. Pa će doći i meleku smrti njemu narediti Allah se barakva ta'la umri a, on a zašto da ja i ti danas razbijamo glavu ovaj, kad li ćemo umrijeti da ćemo umrijeti ove godine ili one ono o čemu smo dužni da vodimo računi da razbijamo glavu brate moj, jeste na čemu ćemo umrijeti na čemu ćemo svesti Allah se barakva ta'la hoćemo ga svesti sa riječima la ilaha Allah Ili ćeš ga sresti, glasuo sam za SDA ili za SDP, ili bio sam pristalica ovog ili onog od vjerskih, da je na, nazovem vjerskih zato što se tako predstavljaju, od munafika i murceda, hoćeš li biti ovog ili onog. To je važno da znam. I to je važno, i to je ono na čemu moramo dobrati mu pažnju. I zato trebamo da se zavežemo. I zbog čega trebamo da se trudimo. Jer, braći je da čovjek da čovjek doživi taj trenutak, da na najljepši način se vrata Allah u tebore kratala, to ne može svako. I to se ne daje svakom. Ne daje se to svakom. Nego onome ko čuva svoj din. Koga čuva i koga samo Allah u tebore kratala. A ne malo si da ga poklonim islamskoj zajednici koja prijatelja sa kjačirima i radi protiv muslimana i proljeva njihovu krv i špioniraj i progoni malo ću da pokonim političkoj partiji ovoj malo ću onoj ali ti ću pomalo juđanije kao da je Allah tebara oskodan u tvog ibadet oskodan da mu ti dođeš I da ga ti 5 minuta na brzinu kao pjevac, da ga nešto i I da ti Allah, te barakve ta dozvoli da ti, ti njega obožavaš. On hoće sad i badeti samo njemu. I nikom drugom ništa. Budeš ti nešto pokloni drugom imalaš lišan, on ti ne prima ni ono što, što hoćeš njemu. Ne prima. Jer je to samo njegovo pravo. Jedino Kome to pripada? Je Allah te barek taala. Samo njemu to pripada, nikome više. Zato ili ćeš biti Allaho te barek taala rob, ili nije važno ti ćeš rob biti. Nije to važno više, apsolutno. Jer ti ćeš pored strane Allah, te barek taala izabrao, izabraće šejtanovu stranu, tagutsku stranu, mušličku, kafirsku, munafičku. Tu si izabro. Zato što si pravio kalkulaciju. Sad mi treba ovdje, sad mi treba ovdje. Trebaš ja, ahi i da budeš rob Allahu Đelešanu na svakom mjestu. I u svakom vremenu. I da te ne interesuje to šta se dešava. Da te ne interesuje. Tako mi Allah te barakratala. Ovo je vrijeme kada se kako brzo događaj odvijaju. I kada se tako brzo mnoga lisa pokazuju ko A čovjek ne bi smio da za noći, a da koliko je noćas ne donese odluku kuće. Da doneseš jasnu odluku u kućeš hoćeš li da ostaneš robu Allahu ili ćeš da promijeniš pa da se upropastiš. Kao što se mnogi preko noći nestavili. To što je međem tako noći. Isto tako će mnogime, mnogima i od nas doći. Mnogim. A nakon toga nema više pog sradnog. Zato odraćam, kažemo na kraju. Ovo su te stvari zbog kojih svako onaj ko uđe u parlament. To ste kjafir. To ste kjafir postaje božanstvo koje se postavilo tom narodu kome propisuje zatom pored Allaha tebore za I ne ga to što govori imao sam dobar nijet. Ti sam ovako, htio sam neko. Ne, ne. Ti si ušao zato što si priznao da je to legalno i da je to dozvoljeno. Da je to dozvoljeno. Pa si ušao unutra. Ušao ti unutra. A unutra si video da se gađa Allahovi ajete da se poriču. To si dobro video. I da se smije i smijava. I znaš ti da Allah te bareke vetala spomenu kaznu kojom je kaznio lutok narod. A ti vidiš da se pored tebe izglasava zakon da se dozvoljava brak čovjeka sa čovjekom odnosno to nisu ljudi. Za ti treba godinu dana da tražiš naziv kako da ih nazoveš, pa da bih im nešto slično spomenuo i opisao To si zlasava, a ti naređeš, dobro odraćaš od zla i ti ušao si radi dali. Jer tako me lađe lješanohu laže svaki koji kaže. Laže i laže i laže zato što je to nemoguće. Jer ova stvar će se pojaviti na svakom koraku, a njemu je naređeno, kao što smo vidjeli, čim se pojavi da napusti to mjesto. Zašto kad se to pojavilo, zašto nisi izašao i napustio? Zašto? Zato što se prodao din, zato što si promijenio din, ostavio si din Allaha, a uzeo si din parlamentara ta i demokrata i ovih onih. Zbog toga si to uradio. Zbog toga. I nije čudo što su ti ljudi najveći oholnici i najpokvareni ljudi. Nije to čudo. Išto se posebno diče zato što su došli na te položaje. Jer u toj njihovoj vjeri to se vredno je. A to ste vidjeli kad sakupi deseta, hiljada, hiljada, ljudi pa kad stanu da im aplaudiraju pa ovi samo što nisu počeli na činima da lete. Međutim popadat će, svi kao što je pao farao, i Karun, i Hamaj, i Ebu Džahl, i Ebu Lehed, i svi ostali, svi će popadati. Svi će popadati. Kada ojača strana Allaha među njegovim robovima, kada se pojavi skupina, i kada bi Allah tebara da snage, popadaće će tako me Allah tebara kratala, kao što je popadali muštici. Popadat će. Opadaće. i zasiguro kažem kaže da je poslaniku sallam, bilo teško kada je gledao kada je gledao jasire njegovu porodicu kako se ubijaju zasiguro vam kaže da, da mu je bilo teško i da mu je bilo žal i da je mogo bih im se osvjetio tim mušicima ali nimo snagi. nimo snagi pa je čekao dok Marlake bar kada je dao snagu ali kada je došla snaga Nije više koristila ni bogatstvo, niti ugled među mošlicima, niti im je koristio parlament njihova nerda, niti im je bilo što drugo, to što su govorili, mi napajamo hađije, mi se brinemo o kjabi, o hađijam, ništa im to više ne koristilo. Svi su poniženi. Svi su poniženi. Oni koji su ostali kvadogljavi do kraja, vratili su se Allah te baraka talaka u u džahennem, A oni koji su shvatili pa se pokajali, spasili se. Zato i kažemo i poručujemo svima u današnjici boljeh ne da se pokaju pa da se sačuvaju i spase. A ako ostanu u nedvi završit sa se sa takvima koji su pri njih bili. Pa to molim Allah da nam stvar ove vjere učini jasno da nas uputi na pravi put da nam podari korisno znanje, da nam poveća to znanje da nam poda dobra djela dobra koja ima da nam pređe preko postupaka naših da nam poda dovoljno hrabrosti ali i dovoljno mudrosti u ovim vremenima da ustrajemo njegovom putu a da ne odstupimo od njega da stupimo od njega i da pozivamo ljude. Allah uđele šanuhu, makar nevjernicima to bilo, mrsko, i makar se sad svijet urocijo protiv nas. Molim Allah da baraka da nam povratak učini lijepim i naš susred sa svojim gospodalom, i da nam poda lijepo mjesto u životu novom i svijetu, i lijepo mjesto na sudnjem danu među njegove postanike, vjerovjesnike, šehide, Talihina, siddikina I usta lanihuda, rabu lakoyakun Kucastu i hodotu Namdil jnudan, njubun wihadi Namdil jnudan, nakshal wihadi Namdil jnudan, njubun wihadi العبادي الباغي عداها حتى دوى مدفع الحق قضا وارض العبادي الباغي عداها حتى دوى مدفع حي حشودا للرب تجودا جهول <سؤال> وغادي نمسودا لنخشو الغادي نمجنودا نمجهول وغادي فهدى الجنود دون السيت وفاء بنادي تنادي الدين كداء فهدى الجنود دون السيت وفاء رحل حجودا حق الخيودا رحل حجودا حق الخيودا نمضي جنودا نجمع نمرت ودال نخشل وغدي نمر جنودا نجور وغدين نمرت ودال نخشل جهاد شعبي له دوما دواء وقلب الجريح يدهي دماء جهاد شعبي له دوما دواء نمس عودا نحن عودا duralla rashal wa qadi nur jinu dal rajul hadi nur duralla rashal wa qadi nur jinu ta nam bi usuda nur jinu ta nam bi usuda nur jinu ta namduto dalna khashan wal ghazi namd jundal najubul waqi namduto dalna khashan wal ghazi namd jundal namduto dal